vår uppskattade sorro från Bokträsk åker nu vidare på nya äventyr. Tack för alla minnesvärda ögonblick Nils Höglander och lycka till. Underhåller du ditt sparande tillräckligt för att lyckas? Kontakta annars försäkringsbyrå så hjälper vi gärna er. Vågen för vågen. We're here to win a championship. I mean I'm not...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 Bara en match återstår innan det faktiskt är ett litet jullov för Rögle. Och det är inte vilken match som helst, det är ett derby mot Malmö. Det ska vi såklart titta närmare på. Vi har också en intressant alternativ tabell som vi ska studera. Och så ska vi också prata om det som har varit det intensiva, intensiva schemat för Rögle som ju nu alltså tar slut i med Malmö-matchen. Daniel Rot, Linus Alin, Mathias Helm, vi är här för er och hoppas att ni ska kunna få det ni vill ha eller i alla fall någonting. Eller hur? Fint sammanfattning och så fick vi höra derby. <laughs> ja. ska derby. Hur säger man det på skånska? Derby, dabi. Tempana Helm. Derby, Nu ska jag, nu ska jag göra någonting så jag får hela rögle fanbase mot mig. Jag har ju sagt det till vår kollega Mattias Arvidsson att det låter ju inte som det är RBK när de sjunger. Utan det låter ju OBK, OBK. Åsöjdens BK. Det måste bli bättring där. Alla Rögle-fans. Bättring, skärp er! Hjälmen börjar med en skallning. Ja, till alla som är grönlyta. Alla ni. Nej då. Tvätta halsen med sopa och rensa diftonger så vi hör vad ni säger. Är det. Nåväl, men innan vi är på derbyt så ska vi konstatera att Rögle ju alltså inte kunde ta tionde raka poängaren mot Färjestad Och man kunde då inte heller ta den sjuttonde raka hemma -segen. Vilken svit man har haft, Va vad säger ni om det? Ja, Färjestad och, och sviten Skandal. Skandal Skandal, jag tycker det är imponerande Vilket då? Ah, eh, jag Nej. <gående> sviten Nej, sviten Helt ja, men det... Nej, men... Hej, välkomna till podden med Mattias hjälp. Vi rullar på. Vi väntar på din fullständiga analys. Ja, men Rögle är hemma starkt. Jag satt i lediga stoffan och tyckte att det var kul och sen en match mot ett lag som faktiskt utmanade Rögle på liksom klass och kvalitet. Och inte på liksom spelading eller om man ska säga som Oskarshamn känner som de... Fick liksom försöka provocera Rögle ur fattningen. Färgsta gjorde ju liksom med klass och kvalitet. Jag tyckte det var intressant att se. Jag tyckte också att man kunde se spår av att röglar har spelat väldigt, väldigt mycket match från sista tiden. Det inte som att... Det, det fattades lite skärpe procent, skärpe procent här och där. Och det äh, kändes inte riktigt som att maskinen gick igång helt. Jag måste bara få... Bara förklara det. Du menar alltså att det inte var fullt lika intensivt och spännande mot Oskarshamn. Tolkar jag det rätt? Det är helt det är rätt uppfattat. Ja, men, färgsta matchen var ju, eh, som du är inne på Daniel, det var ju ett lag som faktiskt ville framåt och ville skapa och ville liksom eh, ja, men anfalla helt enkelt. Eh, och på så sätt så blev det ju en väldigt sevärd match. Eh, med Båda lagen skapade enormt mycket chanser. Och den kunde jag sänka lite hur som helst där i slutet. Tempolini hade, hade något skott i, i ribban när det stod 3-3 eh, till exempel. Men eh, jag tycker att eh, Rögle inte på något sätt gör, gör någon dålig insats mot Färgstad. Det syntes att Färgstad också var liksom full, fullproppad med självförtroende. De tillsammans med Örebro och Rögle då var ju inför omgången SOS tre formstarkaste lag. Men det saknades ju lite av den här, det här kliniska, liksom, både i egen zon. Så, det är ju inte ofta att lag skapar så många riktigt bra heta superlägen på Rögle och färstar samla ihop en hel bunte sån under matchen. Också i offensiv zon med Rögles massor av skapade lägen. Tidigare har man ju tagit vara på det och kunnat segla ifrån och vinna ganska komfortabelt många gånger men här. Här fattades någonting, kanske lite fokus, kanske lite och. Ja. Eh, jag är delarna. Jag tycker jag tycker ändå att, att, att, att eh, kanske säga med mig själv, men jag tycker ändå att, en, en ut, även om man tycker att du såg att det tapp, fattades lite procent här och där, så har de ändå en fruktansvärt hög lägsta nivå. Jag tycker inte att Fajster skapar. Liksom, Jättemycket klar chans, alla tre målen är ju, inget av de tre målen är ju från någon slags tänkt röd zon. Alla de tre är väl liksom från antingen ytterområde eller från back, backplats. Liksom. Så att ännu, ännu ett litet twitter på att lägsta nivån är väldigt hög även även en sån kväll när det liksom inte stämmer. för. Men jag tycker att det var... Man, det, det är inte jättevanligt att det, att det fumlas så att man tappar puckar som de gjorde och tycker också att straffläggningen mot kvitter på någonstans att skärpan inte riktigt var där. Det var ett par straffar som var ett av fumlan där fumlande, man knappt fick iväg ett skott. Ja både Parolla fortsökte han ju på sig en freckis men den var inte den var inte nära och, och högland Bommar vill sitta avslut om man inte försökte med tidernas mest maskerade fräckis så lägger den lågt. Liksom. Så ja, det var några sådana som var, kändes rätt så eh, trötta varianter. Och vem är det som leder Stolpskott slash ligan Det måste vara han, Tamblini. Ja, det, måste det, vara. det måste vara Tamblini. Men det är också ett mått lite grann på, på vad Rögle liksom har skämt bort folk med under denna hösten. Att det blev ju en match där för, ovanlighet, för ovanligheten skull inte Rögle satte agenda, liksom Gjorde mål, stack iväg, försvarade sin ledning till händer. utan det. här var ju för ovanligheten skull en kväll när Färjestad gjorde mål och drog iväg. Och Rögle stolpskott istället gjorde Färjestad mål. Det var ju, jag så tyckte det var skitintressant att, att se... Liksom, de får den motgången kastad i ansiktet och de kommer tillbaka starkt och det är starkt att resa sig från 0 2 1 3 och och ta poäng hemma hos Färjestad men det var ju det var det var kul att se en match som där liksom, inte Rögle höll i tackpinnen hela vägen och i tabellen så är ju fortsatt Rögle i topp. Fyra poäng före Frölunda och fem poäng för Växjö. Men då har jag alltså Rögle spelat tre matcher färre än Frölunda och två matcher färre än Växjö. Så man har ju ett skenbart litet övertag skulle man kunna säga där uppe i toppen. Ja, men det är väl, du skrev väl det Daniel för, jag vet inte hur länge sedan, det var ett par tre veckor sedan, att de skulle fira jul som serieledare. Och det är ju redan klart, med tanke på marginalen ner till, till, de, andra, till de andra. Och det, det känns ju som att det, det är rimligt och logiskt på alla sätt och vis att det är Rögle som, som toppar när man eh, går mot halvtid. Med tanke på det de har posterat och jämnheten i. i i deras spel under hela tiden. Speciellt nu när man tittar på det här tajta schemat. de har haft det ju. De har gått på ett par, par main längs vägen men sammanfattningsvis har de ju rätt ut de här förutsättningarna som varit väldigt bökiga för dem med i princip hela truppen coronasjuk tillbaka in i ett helt galet schema och ändå komma ut så här bekvämt som de ändå ser ut att göra till så ja det är liksom, I min bok är det inget snack om att Rögle ska, ska ligga där uppe Det känns inte som några tillfälligheter direkt Som ligger bakom det Nej men de är ju det överlagtsligt jämnaste laget. de har väl fortfarande inte förlorat Någon match med mer än uddamålet Det räcker ju att titta på gårdagens omgång För att se att, att... Att lagen har väldigt svårt att, att hålla ihop det över tid när det blir så mycket matcher. Det diffar eh, hejvilt åt alla håll. Man förlorar 3-4 liksom, mål, eh, var som helst. Liksom. Eh, Rögle är ju det enda laget som inte gör det. Och eh, även kvällar som på pappret är, liksom, tillhör de sämre. Du och jag, Hjelm, var på en sån i lördags mot Oskarshamn. Det var ju skitkul. Nej, det var det inte. Så har de ju ändå en förmåga att liksom Pilla upp ribban på exakt den höjden Som behövs för att komma undan Med poängen Vad vill ni gå härnäst? Titta fram mot den sista matchen Innan det korta juluppehållet För ögliga eller Mot en alternativ tabell Blocket, klapp, klapp, klapp Blocket, <laughs> klapp, klapp, klapp då, då tolkar det som att vi vänder oss till Linus Alin Ja, vi vill väl ja. ta, ta höstsäsongen i mål Och Linus har ju varit på träningen idag väl. Och, och det där blocket har ju varit väldigt eftersökt Och mm. efterlängtat Och han visar upp tio tomma fingrar Är ja, detta tär yes. hårt på mig mentalt? Yes, ja. Ja. Jag har tusentals lyssnare besvikna varje vecka när ja, Det känns en... som att du inte längre tar den här seriöst med träningsrapporten man kan säga att Röglos liksom, höga lägsta nivå gäller inte för Linus alene i alla fall. Nej, jag har tacklat av helt och hållet. Och var är popcornen Linus? Jag ser dem inte. <laughs> Nej, de skulle jag haft med mig. Vad skulle du nu ha det till? Ja, det var ju de nya rollerna i podden när det var du som misskallade ja. varje vecka. Och Hjelm som var den, den timida och snälla som bara tyckte att allt ja. var fluffiga moln och härligt. Jag börjar jag med att skalla 4 000 poddlyssnare. Först när jag det. Jag är ju from som ett lamm i jesus -kruban. Ja. Mm. Men ge oss lite detaljer från dagens aktiviteter i Katarina Arena, eh, Dagens aktiviteter var väldigt småskaliga. Att, eh, en frivillig isträning där en buntespelare eh, till chansen att röra på sig. Rögle har ju eh, som bekant under den här perioden dratt ner extremt mycket på, på sina isträningar. Antingen kör de väldigt, väldigt kort med hela gruppen eller så får man helt enkelt välja om man vill vara på is eller bara vara i gymmet eller köra lite både och. Så därför går det inte att dra några slutsatser kring kring ett derbylag. Däremot kan man ju berätta att Rögle har... Lånat ut Samuel Johannesson som har varit sjundeback länge till Kristianstad i två matcher. Så han kommer inte vara med mot Malmö. Eh, och de har även lånat ut Melkor Eriksson till eh, Thuringe i ett gäng matcher. Han har ju eh, inte varit med de senaste matcherna heller. Men, men en liten två parenteser där i, i eh, mitt eh, fiktiva block i alla fall på två små nyheter. Eh, det man kan säga är att... Eh, att det kommer att bli intressant att se Rögle Efter jul Med tanke på att det finns en viss spelare Som gör sin sista match från den här gången I alla fall i rögle Och det är Nils Höglander Som nu ska sticka över till Nordamerika och Vancouver Då tycker jag att vi stanna till Vid Nils Höglander när du nämner honom sist här. Jag hade ju faktiskt förmånen Att vara på plats Och se det där målet i realtid Mot Skellefteå det var ju sagolikt, bortom denna, denna mänskliga nivå någonstans. Det är ju en stor underhållare och kommer att vara saknad, rejält saknad i mina ögon. I ett spel som går fortare och som nästan är fri från karuseller så är ju han rena vid i kvadrat på, på alla sätt. Så... Det kommer att vara ett stort hålrum hål för mig där när jag bevakar hög. Jo, så är det ju. Jag har ju varit inne på vilka kliv han har tagit, men också på det profilmässiga planet. Är det, är det någon som liksom Kidsen kastar stora blickar liksom efter och så, så är det ju glömden. Han, han, han är ju någon slags rockstjärna i det här laget han är den som en sån som folk betalar biljetter för att se inte, inte i dessa tider kanske men eh, han lämnar ett stort tal efter sig på, eh, på flera plan Dessutom så har han ju inför säsongen pratar han, han, han mycket om vilka steg han ville ta, inte minst såhär produktionsmässigt och, och liksom kliva fram och vara jämnare och sådär och jag tycker han har lyckats med mycket av det, jag tycker att Även om man har gjort ett par spektakulära mål den här säsongen också. Så är det, så är det liksom som var tydligare involverad i Rögläs offensiv. Jag har haft några av hans racister till exempel. Det har varit klockrena. Öppet mål framspelningar där han har valt passningsalternativet. Istället för att borra ner huvudet och bara se. Liksom, jag kan göra en gubbe till och sända ut den i krysset. Så den delen tycker jag han har utvecklats. Jättemycket. Och liksom se den stora bilden istället, istället för eh, den lite mindre Och det är ju en, av, eh, en stor sl profil Har han ju utvecklats det är, ju lätt till, det är ju lätt att glömma att killen fyller 20 på, på söndag liksom. eh, Det känns som att han har varit med väldigt länge ändå Och eh, eh, ja, det är en eh, resa som ska bli otroligt spännande att följa Hur långt eh, han kan ta sig där borta Daniel, du pratar också om rockstjärnstatus och det har han ju i den bemärkelsen att det är den kidsen ser upp till. Då. Men i sin personlighet så är han ju inte på, på den vad ska man säga, kaxiga eh, nivån där nej, jag ställer bara på intervjun jag själv känner för hon. Nu funkar inte hockeyfamiljen så i stort Det är över i och för sig men och han är inte den heller som tar till de stora orden. Utan det när han gör de här årets mål. Ja han kan ju gå med på. Nu är inte det här klart att det blir det årets mål. Men det är, skulle jag kunna tänka mig att det blir. Han har ju vunnit det två år tidigare i rad. Så det är det ändå så. Han, han, han vill ju inte ta några stora ord. Ja det var snyggt. Dit sträcker han sig. Och sen, sen är det bra med det. Ja men hur, hur kan du få till det? Ja, jag vet inte vad jag ska svara på. Han, han är ju inte där att han bara. Ser sig själv som gud. Så på den nivån är han ju inte en rockstjärnestatus. Vilket jag tackar för. Du tycker inte att han skulle kunna passa som den tredje brödern Gallagher i Oasis? <laughs> Riktigt. <laughs> han skulle nog få gå i deras skola då först. Faktiskt. Hamnade Nej ifrån. men jag kan väl uh, ge en radioövergång till uh, Linus och Lains krönika. Som uh, snart trillar ut. Uh, där du ringer in detta på ett fint sätt tycker jag. Uh, Linus. Dina intryck av honom där. Att... Uh, du kan ta en, en pågad rummel från bokträsk, men du kan kanske inte ta bokträsk ur pågad rummel. Nej, men precis. Så det är ju liksom de eh, värderingarna som jag misstänker har kommit från utvecklingen där som, som man har skimtat även under den här resan. Eh, en spelare också som, eh, som har gjort de spektakulära grejerna, men också eh, lagt ner väldigt mycket jobb bakom kulisserna för att kunna göra dem. Eh, det är en spelare som man har alltid sett sist kvar på isen, eh, eller näst sist, eller åka av tillsammans med Samuel Jonsson i och för sig. Men eh, en av de sista eh, på isen som har nött på detaljer, eh, en spelare som oavsett vilket varit eh, ganska så här ja, men, eh, ganska självkritisk och hellre pratat om saker han, han har behövt utveckla och saker han är jättebra på. Och det är väl, om vi gör övergången då till hur det nu kommer att gå från honom så är det väl den mentaliteten en ganska stor del i att jag tror att han har en ganska god chans att kunna knipa en plats där borta redan nu faktiskt, kombinerat med NHLs, hans liksom star Uh, stor capacity, alltså uh, NHL-ägarna, Vancouver, liksom Vancouvers ledning, ser säkert här kan vi ha en framtida fix-härna. Uh, Får ni så ha någonting som, som uh, de allra, allra flesta inte har? Och det älskar man där borta. Plus att man kan säkert stuva in ett stycke politik också att uh, NHL ska man få plats med ett antal spelare under lönetaket och där är vissa och sådana som eller vissa som har hysteriskt bra betalt och man måste ha några billiga spelare för att få ihop pusslet och det är väl där att kommer in i matchen. Men samtidigt kan man inte vara hur kass som helst och det är ju verkligen inte han. Jag tycker allt det som talar för honom är att han har väl fått ihop sin liksom helhet på ett annat sätt denna säsongen där han, jag kan tänka mig tidigare säsonger att Kanske inte bara alltid varit någon liksom fäst från typ en center och spelar med honom. ganska har varit ganska liksom oberäkligen, gjort fantastiska grejer men samtidigt liksom halkat ur bild. Emellanåt. I år, eller den här säsongen, känns det ju som att så Klander har blivit en spelare som gör andra bättre. Som har fått ihop, liksom, hittat sin roll i det stora och, och byggt och lyft andra människor. och det, Då blev det liksom plötsligt... Uh, additionen där mer i slutpotten liksom. Uh, så det talar väl för att han uh, han skulle kunna lyfta lyfta detta till, till nästa nivå. Och det sista matchen för honom då ser ju alltså ut att bli torsdagens derbymatch. match derby Ja, tycker du tar sig mot Malmö. Och Malmö då som har Faktiskt tre raka segrar. Hör och häpna. Tre raka segrar inför mötet med Rögle. Jag ska bara lägga till där igen. Innan vi lämnar Rögleland snabbt. Han, han, alla verkar vara överens liksom om att det är, är den här Malmö-matchen som är den sista. Men han har sagt, liksom, ja förmodligen. Han har fortfarande inte fått något så här datum på då ska du flyga över. Men ekvationen med karantän när han kommer till, till Nordamerika och allt sånt gör ju att. Eftersom Rögle startar om sen. Den 26 december så, så förstår man att det kommer att bli lite för tajt om och, och man skulle spela den matchen också. Det tror jag väl kanske inte Vancouver är jättesugna på heller. Så, men ändå en, en liten, liten uh, mini-brass. Ja, man får alltid ha en liten brass. Ja, men det får man ha i, i coronatiderna. För det, den, där, det där viruset har lurat oss många gånger. Så det går inte att skriva något i sten det här året. Det finns en grej med en glömmer som vi inte har brått det är i och för sig snart en vecka på, på nacken men det var ju en som inte var superglad när vi intervjuade intervjuad över, över målet. Jag tänkte ta det i något skallningskapitel som vi kommer till i podden sen. Nej men håll ju absolut. Kär med båt tränaren då som valde att fokusera på någon backshacking istället för målet. Det är ju, mm. det, det är ju faktiskt en, värt en hjälmskallning. Kom igen. Man måste kunna njuta av det där också. Släpp sargen liksom. Det hade inte, inte hjälmgjort som coach. Vi konstaterade att du kan Cam li, lite olika. <laughs> ja, Nej, jag hade bara tokhyllat. Jag hade Tack låtit alles... honom göra fem, tio usla backshackingar till. Om jag hade fått det målet. Jag var ute på träningen sedan dagen efter på fredag. där och Vi snackade om det innan. Liksom. Ska, vi börja, ska vi veva lite i det diket där och ta upp det med Cam med. Man vet aldrig, ibland är jag inte så sugen på att prata om grejer och alltså göra liksom... affärer av, av grejer. Liksom. Men han, han log lite snett och utvecklade lite mer. Vilket jag skrev i en artikel vad han menade att ja, men han hade gjort fel och det hade blivit adresserat till honom. Och han vill typ fritt i hjärnan att vi vill liksom ha hela paketet och... Därför är det viktigt med alltihopa. Men eh, jag tror att det var det var nog deras personligheter som löser igenom eh, på, och det blev liksom extremt åt varsitt hållar. Höglanders liksom eh, genialitet och konstnärliga frihet och liksom Kajam eh, liksom och laget först vinnarskalle. Det blev liksom bara en, en mishmash av det men det är som du skulle ha, jag skulle ha gjort årets eh, skop eller årets artikel blivit belönad med det och så säger du till mig, ja, ah, fast du kommer du ihåg den där artikeln som du skrev med Simon Ryfors, Den var ju inte helt hundra va, alltså det hade ju inte, jag hade ju inte varit särskilt glad på dig då. Men du är bara för att du inte ska få vattenskall i hjälm. Så får jag påminna dig om att du stavar fel i en notis om Rush i, i förra också. Ja, men det är väl en ganska hyfsad, hyfsad jämförelse ändå. Nu är inte jag på, på, på något vis på Nils Höglanders nivå. Om man översätter det till mina, mina alster. Men Skulle det just säga att du det här, att det gäller att statist... till sin chef så. Jag fattar vad du menar. Äh, ja, det finns väl... Uh... Mycket, och, och man kan säga om det. Men det, han, han framstod inte som den kanske allra skärmigaste liksom, personen i tv just när det hände. När om liksom, vrålade att han borde jobba vid cirkus. Hela, alla sociala medier i hela världen exploderar. Och så står jag med och mutrar över någon dålig backchecking. Det blir, det blir världar som kolliderar får man ju säga. Så vad säger du about the the gorgeous goal from Nils Aglander. well I think it was pretty solid but <laughs> <laughs> pretty solid, yeah, got... de... Ja men det är härligt det är gott jag kan inte göra, göra lite uh, komik av det hela men ja, um, ah, jag vet inte jag tycker man får, man, får, man, får, man får faktiskt bjuda till lite mer när man får se såna extraordinära insatser tycker jag det var väl i alla fall liksom, uh, Ingen som maskerade Sina personligheter liksom. Det var ju, det var ju liksom, <laughs> De, de personerna de, de har ju sina liksom, uh, Vad ska man säga De drar åt olika håll De personligheterna och det, det var ju, Han mörkade ju ingenting Han, han var sig själv helt enkelt. Tillbaka nu då, nu får ni inte prata mer om Nils Höglander För då kommer vi inte vidare i det här avsnittet Nu måste ja, det vi det. in Derby matchen mot, mot Malmö. Rögle vann det ju det första mötet mellan lagen och Malmö som jag sa kommer till spel med tre raka segrar faktiskt. Och Rögle hemma match igen det är många hemma matcher i rad för Rögle. Ja det blir, känns känns som att förutsättningarna för ett, eh, ett lite mer underhållande derby är ganska goda. Eh, men, ja, det, det kan ju knappast bli mindre underhållande än, än det första derbyt var nere i Malmö är och för sig med det man Malmö som, som har vaknat till liv och, och som är lite, lite på gång eh, mot ett rörgläs som eh, är nog väldigt angelägna om att ta jullov eh, med en god känsla efter förlusten mot Färgsta. Så att eh, det är också en match där det liksom inte kommer att hållas på någonting. Det är ju en, en veckas ledigt som väntar spelarna efter den här omgången. Så att jag tror att eh, det kommer att bli eh, fult blåst. Och jag hoppas faktiskt att det blir Ett derby liksom som är värt att, att kalla Ett derby, trots att det inte är någon publik Och, och så Jag tror jag beskrev det förra derbyt Som tradigaste derby Jag har sett hela mitt liv Och det var inte bara för att det var publik För att det var tomt på läktarna Det var ju också en ganska svag hockeymatch Håller med Det finns väl förutsättningar att det kanske kan bli en lite bättre match Fortfarande så att det känns konstigt att det liksom är ettan mot eh, C-ledaren mot Ljumbo. Det skiljer 32 poäng mellan lagen. Rögle har 48, Malmö 16. Nej, förlåt. Förlåt. Malmö har 24. Det skiljer. De har dubbelt så många poäng. Jag kollar på Brynäs. Ja. ja de ligger ju efter. De ligger ännu. Äh, äh, och Rögle har ju två matcher mer färdigspelade än, än Malmö dessutom, ska sägas. Precis. Ja, men apropå Brynäs, då, om vi bara stannar. Det är ju liksom, eh, nu har de eh, fått skjuta ut matcher efter corona där, där har vi ju en, eh, ett spelschema som, som jag eh, tror kommer bli ganska bökigt att få ihop eh, längre fram. Om man nu isolerar Brynäs som men De har spelat 18 matcher. Eh, det är laget som har spelat näst minst i antal då, i, i, i Luleå på 21 och de som jag har spelat 26 Precis Och de här, vi är ändå snart vid jul Så jag menar Brynäs har väldigt mycket att ta i kapp här Efter breket När det har gått som du har gjort Och Brynäs fått den starten de har fått Så är det inte så kul att spela för match allt. Det kan ju bli fruktansvärt jobbigt När man har ett svep och bet av som rögle Som ett topplag, Då är det ganska kul att spela mycket matchförallt Men det är, nu är nog inte, inte lika fräckt i Gävle. Och nu kommer ju min nästa skallning här i programmet. Nu måste ju SHL ta sig i kragen. Inte för Brynäs skull. Men man kan ju inte bara stilla, titta på och köra på som ingenting har hänt. För, för nu är det, var ju Brynäs dessutom drabbat innan de själva fick in smitt. I truppen så att de, deras motståndare drabbades Så det är därför de också har haft färre matcher spelade innan Att corona är orättvist Ja det är det för det drabbar vid olika tidpunkter och på olika sätt Men så här sportsliga orättvisor Det är inte okej okay. det, det är bara stänga ligan för nedflyttning Gör den större till nästa år Vi har varit inne på det här tidigare Men nu är det, jag tycker det är mer aktuellt än någonsin SOL skäms. Det är min skallning. Men vad vill du göra? Hur ska du lösa det? Du måste ju presentera ett förslag på lösning. Spänga för nedflyttning och sen uh, utöka SOL. Det är alldeles för stora pengar inblandade. Uh, när det är en, en faktor som inte någon kan hantera. Som då corona är. Och som är så oförutsägbar. Då måste man också skapa nya livlinor som inte har funnits tidigare. Kommer Brynäs ens få ihop sitt schema? Jag, jag, jag tycker det är, det är ju egentligen märkligt att matcher överhuvudtaget kan pågå i vårt samhälle. Ska det dessutom vara de här förhållandena för olika lag? Problemet är väl att, att det kommer få sent det här. Alltså den här typen av krav, då skulle man ju kommit överens om det innan serien börjar när man hade eller i, i somras när man hade chansen. Jag vet att det är oförutsägbart att alltså man aldrig vet vad som händer. Men någonstans var det ju alla lag som gick in i den här säsongen och, och eh, med samma förutsättningar och var, visste att det skulle bli stökigt. Om man har kommit överens längs vägen och flyttat matcher och hittat datum och spelat under landslagsutbrott och allt Så att jag menar, när, vi bara tar exempel. När, när Rögle låg i toppen och när de halkar efter och hade så pass många matcher och färre spelare och när de tappade igen det, då var det ju ingen som skrek om att, att stänga stänga lägen därifrån till exempel om ni förstår vad jag menar det blir liksom ganska skevt nu att eh. Vi är specialister på det vi gör precis som du därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt för oss är småföretag alltid större än stora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 De lagen som är där nere tar upp detta vid den här tidpunkten Det skulle diskuteras långt tidigare ju. I så fall för att man överhuvudtaget skulle få en chans att få igenom det Nu ska jag faktiskt säga emot dig Linus Det här var ju saker som kom fram tidigare innan rögläs coronautbrott Det är inget som har hänt nu utan Det här har ju diskuterats ganska tidigt under hösten Från olika debattörer eller krönikörer runt om i, i kvällspressen och så vidare Så det är ju inte ett, det är ju inte ett nytt fenomen här och nu från, från lagen som ligger sämst till och nej det är oförutsägbart men just det oförutsägbara menar jag på att då får man faktiskt vara öppen för att okej okay, vi tog det här beslutet i somras men det här blev något som vi inte har förutsett och det blev mycket mer åt det hållet än vad vi någonsin kunde förutse då måste man kunna ta sig själv i kragen titta sig i spegeln ja vi får försöka lösa det utifrån rådande omständigheter. Det är klart att Allting går att fixa om man bara vill. Och det är väl där det kanske skaver. Det är kanske lite för mycket jobb. Men jag tycker inte att det är okej okay ändå som det är nu. Där jag tycker att. Där jag kan tänka mig. Gå in på din linje. Det är som jag har sagt i tidigare program också. Hjelm, är ju om man når till den punkten. Där man säger okej. Okay, bara tar som exempel. Man når till punkten. Okej okay, vi. Deras schema går inte ihop. Liksom. Vi, vi får, kan inte spela alla matcher. Då snackar vi verkligen spårslig orättvisa. Som sen sprids. Eh, i, I hela ligan naturligtvis. För att kan inte Brynäs spela alla matcher. Då är det ju flera lag som inte kan spela alla sina matcher. Då står man i ett läge där man inte kan slutföra en grundserie. Helt enkelt. Men kan man slutföra säsongen. och alla lag har, har spelat de många gånger man ska. Eh, då... Eh, på ett sätt tycker jag att man har fått, äh, fått rimliga förutsättningar att äh, prestera likväl som, som de andra lagen har fått. Men det har börjat komma ha mycket matcher nu. Äh, det är många lag som har spelat extremt mycket match matcher som har haft äh, corona i trupperna tidigare också. Så det blir ju lite... Äh, det skulle man inte spela färdigt så står, står vi inför ett nytt läge. Så, så, där är min ståndpunkt, Men nu tycker jag inte man ska stänga för, för nedflyttning. Det enda jag vill tillägga är jag jag säkert också rapat om innan. Att, eh, att det inte är så att, att liksom, corona har tagit någon på sängen denna säsongen. Alla har gått in i, i säsongen med öppna ögon. Att det här kommer att bli en skitjobbig säsong. Det här kommer att bli stökigt. Eh, och det är... Precis så stökigt som man har förväntat. Som alla har, har trott att det skulle bli. Det har inte liksom. Det, det vi vet nu. Det visste vi i september också. Jag tycker liksom inte riktigt att det finns skäl. Att, att, liksom gör, att ändra. De sportsliga förutsättningarna. Mitt i för att. Liksom, det, det tar emot. Det är jobbigt här. Det är stökigt. Ja, men det, det var det innan också. Och det, det visste vi om. Liksom. Och hela, hela systemet bygger på att. Någon och någon går upp. Det rör runt igen. Jag säger emot dig där också. Jag tror inte alls att det är så stökigt som att vi visste att det skulle vara så stökigt. Jag tror att det är långt stökigare än vad SOL har räknat med. Så jag håller inte riktigt med dig där heller Daniel. Jag, jag står på min kant här mot, emot er båda. Gott att se. Gott att vi får fightas lite. <laughs> ja. Ska vi vara uh, vårt spelare, men, eller är vi med argumenten om Ja det tycker jag. Nej, jag tycker vi rör oss vidare. För jag, jag har en annan punkt jag vill ta upp här som jag tycker är intressant. För vi har ju en kollega som har gjort en alternativ tabell. Och den okay. är väldigt, vad, vad vill ni säga om den? Vad, vad har vi för tabell? Vad är det för tabell jag sitter och tittar på? Jag tycker den är intressant för att jag kan koppla den till min skallning i förra veckan. Att jag tycker att det är många lag som är dåliga helt enkelt. Många lag som borde vara bättre. Och Trulsons, Daniel vanlig som man heter, som har gjort fina uträkningen, bekräftar ju detta: Att det är faktiskt bara fem lag så här långt som har flyttat fram positioner. Fem lag som har fler poäng efter motsvarande match förra säsongen. Två har lika många. De fem som har flest pluspoäng är då Rögleväckse i fallande skala. Rögle, flest, Rögle Växjö är flest, 15. Läxan 11, Linköping 6, och Oskarshamn 5. Det är alltså plusgångarna. Frölunda av Djurgården har exakt lika många poäng. Och sen har vi ju ett gäng som är sju lagstort som har minussiffror då. Örebro minus 1, Skellefteå minus 3, Luleå minus 5, Malmö minus 6, Brynäs minus 8, Färjestad minus 11 och HV minus 18. Här är ju ett antal siffror som sticker ut. Linus, vad tänker du på först? Jag tänker på HV, först och främst måste jag säga. Som är liksom säsongens stora flopp. Tillsammans med Brynäs. Jag tycker att HV har en trupp som är slagkraftig. Jag tyckte de sål väloljade och bra inför säsongen. Men det är ju ett lag man har sett vika ner sig för, för motgång eh, direkt och mot baklängesmål i, i många matcher som fallit ihop som korthus och det har hänt massor av gånger. De ledde väl mot Frölunda med, med 2-0 till exempel i, i helgen och, och lyckades torska den matchen ändå. Eh, sett många exempel och det är liksom ett, ett för bra lag på pappret för att man ska eh, prestera. Jag såg dem som en potentiell guldkandidat inför säsongen och nu eh, nu är det inte mycket som stämmer där. nu har man tagit in Lillis Lund som resurs som det nu heter i, i, i båset till Niklas Ram där också men han fick väl, ja de förlorar väl också hans första match tillbaka så nej, det, det känns som att de har en väldigt brant uppförsbacke och sen tänker jag också på, Rögle pratar vi om varje vecka men jag tänker på, på Växjö också, som har gjort en imponerande comeback-resa liksom efter förra säsongens uh, tunga tid. En annan poäng är väl Sam liksom som är så tokhyllat. Vad är de uppe i? 9-10 förluster nu. I rad. De är, förluster. de är en poäng före Malmö. De är i stort sett nere på kvalpass. Hela det försprånget som de skaffade sig via den här fantastiska starten är ju uppbätet nu. De är på, det är fem poäng plus de är nu. Uh, det är, de... Säkra ingenting. Det, är liksom, det har man varit med många gånger med, med Röglö som vingligt SHL-laget. Man går in i man kör rakt in i mörkret i november så förstärks alla trender och de var på väg ner då och Det känns ju som fritt fallande. Men det är ändå intressant att de fortfarande är på plussidan efter sina 22 spelade matcher jämfört med föregående tid i fjol. Trots tio raka förluster, det säger ju ganska mycket om deras start den här säsongen. Ja, men det gör det. Och eh, det känns ju som. Ja, eh, men man får ju credda läxan. Det känns ju som de har dels prickat väldigt rätt med sina importer, men också eh, känns det som att Björn Hellqvist har fått en helt annan fasion på dem vad gäller struktur och mycket svårare lag och slå, precis som man spekulerade om och trodde inför säsongen de kommer inte att hamna i något kval i alla fall det känns ju, den saken känns klart. de känns väldigt stadiga tycker jag Jag kan upprepa det igen läxan har alltså tagit 11 poäng mer än om man hade förra säsongen Jag skulle vilja fylla på med lite saker här Rögle, ja Linus har ju pratat mycket om Rögle men alltså 15 poäng bättre efter 22 spelade omgående, 15 poäng det är mycket och, och Rögle hade ju en väldigt stark start i fjol också så att man får sätta den relationen De med 15 poängen känns ju som en enorm summa faktiskt det är det ena sen, sen är det också så att Rögle fick ju stryk mot Färjestad går och Färjestad hade ju Blytung start här nu och de har ju Väldigt bra form Men man är alltså fortfarande 11 poäng Sämre än i fjol Och det är väl en, en siffra som kommer Att förändras tror jag Ganska kraftigt innan säsongen är över De kommer nog att vara på plus till slut Är min eh, gissning Klokt spanat och dig Hjelm faktiskt Det har de med Rögle och är de stora pluspoängen med plus 15 men men då är ju i sanningen mycket mer imponerande siffror med tanke på hur, hur Växjö tokfloppade för man säga liksom för säsongen och hade fått tvivlat svårt att vinna så de börjar ju från en väldigt låg nivå nu är ju mer detta är ju mer en normal veckshuv säsong sett till att de har varit ett ganska etablerat lag på över halvan de sista ja, sista åren så får man ju säga att det är otroligt starkt och plusa 15 poäng, vinna 5 matcher till med tanke på att man byggde på en väldigt, väldigt stark öppning för säsongen, Rögle. Två noteringar till för mig. Örebro då ligger på minus 1 poäng. De tror jag också kommer att klättra upp på plussidan. Och sen har vi ju pratat en del om Brynäs, men jag tycker ändå att det är extremt anmärkningsvärt. Brynäs är alltså åtta poäng sämre än förra säsongen. Brynäs åtta poäng sämre med Peter Andersson och med den, den pondus och ingångsvärde han hade. Och dessutom en bättre trupp. De här siffrorna är ju ruggigt avslöjande hur fruktansvärt dåligt Brynäs har presterat den här säsongen. Nu ska lära du igen nu. Ja, det är ju dåligt ut <laughs> De måste ha men, sovit dåligt eller något. Men Örebro tappar väl Bromé och kanske några Arbols också, men de blir ändå bättre än alltså. Ja, jag tror det. Jag tror att Örebro faktiskt ändå har har någonting i det laget och, och tränarna verkar funka bra där. Alltså jag, vem sitter på svaret? Vem sitter på sanningen? Är inte jag. Apropos det du sa där Daniel, om, om tappade spelare som försvinner till, till NHL, vi har sett eh, Malmö förstärka sitt lag nu också. Det är väl dels på grund av det men också såklart på grund av tabelläget. Det är väl ingen jättevill att Rögle också eh, kommer att se sig om och intensifiera sin jakt på, på en ny förvärld Jag vet inte, jag, jag vet faktiskt inte. Jag skulle tippa det i alla fall med tanke på att man nu eh, om hur Höglander blev kvar där borta. Vi får ändå tänka att det är ett rögel som har varit eh, jämfört med ett normalt normalläge väldigt förskonad från skador hittills. Och så. Alltså man, det, det går snabbt att man tappar ett, ett par spelare som åker på någonting eh, oavsett om det är något kortare eller längre. Så, så tror jag att man är sugna på att och, och bredda truppen nu och ta in någonting faktiskt. Det, det, det får man ju faktiskt lägga till. Det är ju faktiskt helt osannolikt egentligen. Och det är väl ett... Det måste man ju sätta på eh, krädda liksom deras sätt att träna. Att man gått igenom hela den här hösten och spelat så här fruktansvärt mycket matchfråg utan i stort sett en enda skada. Eh, man jämför med jämför med fotbollstadssvenskan fj liksom som också fick trappa upp sitt, sitt spelschema liksom där folk följ som käglor och, och liksom tvåsiffrigt eh, på, på skadelistan. Eh, det, det behöver inte jämföras med dem liksom men oavsett att gå igenom den här hösten men det fruktansvarda spelschemat och, och liksom inte ha en enda skada. Det, är, det indikerar det vi liksom vet att, att träningen sköts eh, väldigt professionellt men det är, det är rögle långt ifrån ensamt om i SHL. Vad viftar du om igen. Jag, jag, jag kom på en liten sak till. Som jag tycker är lite intressant. Jag gick in och tittade på nuvarande tabell. Rögle har ju 48 poäng på 22 matcher. HV71 har 25 poäng på 24 matcher. Det skiljer alltså då. Vad blir det då? 23 poäng däremellan. Och så plus att Rögle ska ha två matcher till att spela. Och så tittar man på den här alternativa tabellen. Då blir det ju... <laughs> Väldigt anmärkningsvärt. 15 minus 18. Det skiljer ju 33 poäng på de här två lagen, Rögle och 71 Det är knappt så att man kan tro på de här siffrorna när man tittar på dem så. Är ja, de man verkligen rest åt varsitt håll? Det känns som att de problem Have har, har ju inte Rögle. Det indikerar väl att Have inte, har känns ju inte. Som, en superstark, som ett superstarkt lätt lag. De har ingen riktig riktning. Det är väl en indikation att Lilis Lund plockas in i ledarstaben igen där. Niklas A-ram är väldigt, väldigt grön. Men där röglyd strålar en enorm tydlighet och liksom riktning med alltihopa vart man är på väg och vad man vill göra. Det är ju natt och dag får man ju säga på de två lagen tillfället. Har vi några ytterligare spaningar eller funderingar eller rent av frågor från lyssnare? Jag har en eh, första spaning. 21:25, vet du vad det är igen. 21 minuter och 25 sekunder. Det låter som någon snitttid på någon back i istid. Ja, det var Craig Shearas istid i debuten i HV71 igår. Ja, då var det inte snitttid också. Mm. Han spelar ihop med Erik Martinsson och loggade väl näst, mest istigt tror jag backarna i HV. Eh, det indikerar att eh, HV har problem. Eh, två röglebekantningar, Jesper Williamson är borta länge. Eh, Daniel Berthoff tror jag bröt nyckelbenet nyligen. De har ju problem överallt och Shira fick en pangstart, gjorde mål direkt mot Malmö. spelar 21-25. Sådär redan innan, jag tror faktiskt med liksom det rätt utdelning att det kan skulle kunna bli bra. Och kanske att Röglis skulle kunna nu är väl det kontraktet några veckor, men att har eh, vi ju desperat efter att fylla på med, med, li med lite folk i truppen och få dem lite stämda så skulle du kanske kunna blå med den eh, lönen resten av säsongen för att göra lite pengar. Eh, en liten paus här då. Chira spelar väl även i lördags, varför har vi så det var hans andra match igår tror jag. Ja, det stämmer ju. Vad som Vad du inte får mailkåren fullt. Efter Nej, vi har ju gått om folk som har stenkål på Malmö Redhawks och följer de Slavis. Så att jag antar att det raslat till i boxen. Så jag är tacksam för att besparar mig den stormen. <laughs> jag tycker också det är en eh, intressant spaning. Alltså nu har jag redan spanat om det. Men som jag var inne på i krönikan i lörd så fick ganska mycket reaktioner från Rögläs <laughs> supportrar via mejl och annat. Om att... Eh, Liksom, att rörelseupporten måste vara de som har sämst timing av alla supportrar i, i hockeyverkning för att det finns i stort sett ingen framgång i den här klubbens historia som inte har liksom mött motgången i, direkt i dörren. Vill på 60-talet när allting började slutar med ekonomisk ras och ras i systemet. Precis samma i början på 90-talet när man storsatsade med Abris och Heinz Ehlers och allt vad det heter. Det var ju minuter ifrån att gå i konkurs och man fick börja om. 2008 när man väl kom upp i SHL och 2012 så åkte man ur ganska direkt och fick börja om igen. Och 2015 när man gick upp så äh, använde André Livå klubben som Lille och så blev det liksom, äh, liksom nersolkat. Visst det kan inte riktigt jämförbart så... Och sen, detta är ju liksom första gången som klubben verkligen har etablerat sig med rakt genom sunda medel. Och då får liksom inte första slutspetsmatchen på 25 år då kom det pandemi i vägen. Och nu när de liksom leker i toppen på SL så får inte publiken vara där. Det, det är verkligen dålig timing i alla tider. Jag tyckte i alla fall att ja, det var intressant liksom, hur det kan bli. Och sen när de tar SM-guld i vår så kommer inte det vara lika mycket värt som alla andra år. Bra övergång, Hjelm. Jag panik panikrusar rakt in i min mejlkoj där jag får eh, intressanta... Eh, ja, men det, det finns många där ute med kloka, med kloka tankar och funderingar. Eh, fick med ämnesraden fråga angående röglets kommande guld. Så det, det är tydligen redan klart igen. Ja, visste ni inte det? Eh, Jakob Söderman skriver, det går helt klart bra nu. Trots brist på erfarenhet från slutsats matchen så är det inte längre helt otroligt med ett SM-guld. Finns det risk att man kommer att se den här säsongen som en coronasäsong inom eh, citationstecken Och att hockey i Sverige skulle väga ett guld 2020-21 som lite mindre värt? Jag tänker på gliringar man har fått från MIF-supporters genom åren som ofta hänvisar till deras guld och vår avsaknade av ens slutspelsmatch vinster. Tack för ett fantastiskt jobb med podden. Vad säger ni? Är Jakob inne på någonting här? Ja men till viss del är väl. Det tycker jag absolut. Ett guld kommer alltid vara ett guld i historieböckerna och det kommer alltid att liksom eh, pratas om och, och liksom berättas om den säsongen. Men det är väl självklart att, att det laget som tar SM-guldet den här säsongen kommer ju att bli något helt annorlunda jämfört med ett normal läge. Allt det man ser allt firande när folk är liksom på stan och tar emot lagen eller tar emot en buss när man kommer hem från en match, karnevalstämning i flera dagar. Alltså allt sånt kommer ju att försvinna. Så det är väl självklart att liksom det kommer att bli jag eh, skulle inte säga att det, det, det blir mindre värt, för då blir det ju inte, men det kommer att bli eh, helt annorlunda, såklart. Något annat vi har ju konstigt att anta. För kommer man säga, ja, just det var den där säsongen? Lite, ja precis, du satt ord på det, jag satt och tänkte på det, precis så. Ja, det var den säsongen, ja. Jag säger det är någon som har fingret i luften. Jag tror också det att det finns en uppenbar risk att just. Ja, vi kan vara så tog guld 2021 säsongen 2021. Ja, det var ju rörigt. Just ja, det var ju under coronasäsongen. Ja, men den, den var ju en parentes. Den gällde ju inte riktigt. Det var ju, det var ju då inte lagen kunde tävla under samma förhållanden. Ah, det får nog tyvärr kanske rörliga supportrar leva med då. Men det räcker ju att titta på Premier League. Där Liverpool vann i våras. Det var ju inget riktigt guld. De har inte vunnit på riktigt. Som jag ser det i alla fall. Så tycker, jag inte, tycker inte jag att det är något riktigt... Det är ingen riktig titel för mig i alla fall. Jag vet inte om ni håller med. Jag håller med. Och jag kan ju berätta för vår öppenhets Att du är stenhård avatar och Håller på dem. Och jag håller stenar på Manchester United. Så det är inte jättekonstigt att vi... Tycker så om just Liverpools guld. Ja fast i det här fallet betraktar jag mig som helt neutral. Det är bara ja. en... Är en roll som journalist eller? Ja exakt. Jag gör ja. en objektiv spaning som journalist här. Det var inget riktigt guld. Eller hur Hjälm? Okej okay, den objektiva förklaringen till att det inte var ett riktigt guld då. Nej men man måste Nej, en en ner allt. Och sen blir det liksom allting... Nej, Nej det var inte... Det var inget det är riktigt en... mänsklig. Det räcker så. Det är klart att rödlös eventuella guld då är ju lika mycket värt precis hur du säger Linus som, som andra Men det blir nog ändå med någon form av parentes i folks åsikter runt om i Sverige Jag har fått en intressant fråga till, får jag läsa upp den? Kör! Det är Björn Persson som tackar från en hörvärd podd Han tycker att vi har en perfekt blandning mellan fakta, spekulation och humor det är ju roligt att höra. Han har en fråga här. Han skriver så här. Rögle har ju en osannolikt bra rad av hemmasegrar nu innan Färjestad. Eftersom detta till stor del sammanfaller med att det inte finns publik kan man ju fundera på om det egentligen är en fördel med en fullsatt Katena arena. Kan det vara så att trycket att då prestera och exempelvis um, gå för hårt framåt gör att det blir en del poängförluster. Nu kan Rögle spela mer avslappnat och cyniskt vid behov. Kanske kan vara inte helt lätt att bemästra 5 000 som eldar på. Om mitt resonemang är rätt handlar det om en ökning av den mentala träningen. Kul ämne. Intressant. Linus, du kan få börja. Ja, men Jag tycker det är alltså en väldigt intressant frågeställning. Um, Däremot så tycker jag om Rögle kan spela mer, vad var det Björn har skrivit, cyniskt. ja. Ja, det, det tycker jag i och för sig inte de har gjort på hemmaplan. Alltså utan publik, spela mer cyniskt. Eh, jag tycker att man har försökt spela sitt spel, alltså den här anfallshockeyn och driva, eh, driva matcherna, driva tempot så i, i väldigt stor utsträckning eh, ändå. Eh, däremot så kan det väl finnas eh, en aspekt i det här att man eh, med så stort adrenalin på slag, eh, det innebär eh, med att ha de här 5000 i, i, i ryggen. Eh, så är det väl klart att man kanske tar ett par beslut eh, som blir fel. Eh, av att man liksom är väldigt uppeldad själv. Och liksom, eh, har väldigt mycket eh, adrenaline som, som födar. Eh, men i det, i det långa loppet så ser jag det som, som givet. Att det är en, en jättefördel att ha en sån publik i ryggen jämfört med att spela inför tomma läktare dels på grund av eh, vad den ger på energinivå men också såklart för, eh, för vad det kan göra i, i slutspel till exempel när det blir jämna matcher att man kan bäras fram av, av supporterna och allt sånt där men eh, visst det finns säkert parametrar i det här som, som gör att eh, det mentala liksom får en annan dimension Ja jag tror att Björn är inne på lite Jag tycker han har rätt i vissa grejer Jag tror han har rätt. Jag tror att han med cyniskt Menar att, att kanske lite mer liksom Känslokallt att man inte behöver Tänka liksom underhållning utan Behövs det att man Spelar liksom tråkigare eller så Om det behövs så kan man göra det För det finns ingen som kräver någonting annat liksom. mm. Men jag tror att Jag tror att Om man skulle räkna på Hur många frilägen eller två mot ett och har Röglis släppt till. Efter 24 matcher. Så jag är helt övertygad om att det är mycket mycket färre, färre denna säsongen än förra. Precis av det skälet som ni och han är, eller du och han är inne på. Att liksom med känslor kommer fel beslut. Och, och med felbeslut kommer öppningar som motståndarna kan hugga på. Och jag är helt övertygad om att. De här dåre offensiven som man ser ibland. När. 5 000 liksom hänger på plexit. Där har, har det blivit mycket mer känslokal hockey Och det har väl kanske gynnat liksom de kliniskt bästa lagen Och Rögle är ju ett, ett av de lagen Så att jag tror att det finns en, någon slags poäng här Eller vad sa du igen? Jag sitter här och försöker samla ihop mina tankar Vad jag egentligen tycker i det här ämnet ni har ju sagt mycket redan men jag funderar på om det kan finnas ytterligare parametrar att lägga till här. Dels kan det vara så att Rögle är ett bättre lag sett till helheten i år än i fjol. Dels kan det vara så att Rögle faktiskt är bättre också på att hantera de tomma läktarna än andra lag. Det här är ju ingenting som går att leda i bevis men det är saker jag sitter och funderar på. Plus att det som då skulle tala för det här sista att Rögle skulle vara bättre än motståndare på det det är ju att visst känslostormarna kan göra att adrenalinet pumpar att man trycker på för mycket framåt och blottar sig bakåt men å andra sidan då som någonstans jag ska underbygga min argumentation med är ju att motståndare som kommer till Karena, Katena Arena den här säsongen möts ju inte av den gröna väggen vilket borde göra att det är lättare för motståndarna att faktiskt spela i Engelholm den här säsongen än förra säsongen. Och så är ju inte fallet när vi tittar på resultaten. Så jag tror, jag tror sammanfattningsvis att Rögle är bättre än alla andra lag på att spela utan publik. Ja, så är det ju om man tittar på poängen. Men jag tänker, men jag tänker som, en, som en förklaring just i, i publiken i sig. Jag fattar vad du menar. Ja, men det blir ju, Nu mäts ju bara liksom vem, vem är bäst på att spela klinisk ishockey utan känslor. Det blir ju en annan sport. Liksom. Men sen det sista jag vill säga på det temat är ju att det här med hemma och bort går lite i perioder. Vi har ju varit med de första säsongerna i SHL så hade ju Rögle, Rögle alltid en stark... Liksom, Ganska positiv publik. Det finns ju inte den kulturen att man liksom vänder sig mot sitt lag bara byar på det viset som jag så tror alltid att Röhle liksom känner att man har sin publik med sig. Men det kan ju också bli någon slags börda att man känner någon slags, att det knyter sig lite. Det blir jobbigt att spela hemma för att nu ska vi ut och göra de här besvikna igen. Det liksom. får inte riktigt det till stämma. Vi har ju räknat på det fram till när sjösatte den här enorma hemma statistiken för ungefär ett år sedan så hade med ganska risigt, kommit inte ihåg fem segrar på 14 försök eller något sånt så då hade det kanske varit på ett sätt sen dess så har man ju byggt upp en slags trygghet i takt med att laget har blivit bättre och vunnit mer så jag tror att i det läget rör det ju nu där man är ett topplag med självförtroende så tror jag publiken är då blir det ännu lite roligare att spela hemma en kanske I perioder när När man har det jobbigt med sitt hemmaspel liksom. Då kan det nästan bli en Då kan liksom bördan öka exponentiellt Om ni fattar vad jag menar Helt med mm. Vad säger ni? Ska vi stanna där? Eller ska vi ge oss in på någon historisk hörna? Äh, jag tycker veken? vi stannar där Jag tycker vi har babblat länge nog nu. <laughs> där har vi vi väntar med historisk hörna och vi får se när vi återkommer med nästa poddavsnitt. För det är ju jul också för oss som jobbar, tror jag eller ej. Några av oss ska vara lediga på jul. Så kanske återkommer vi med någonting i mellandagarna eller så får vi vänta tills det till är ett nytt år. Det där kanske inte ni gillar att höra. Men vi, vi, vi tar på oss våra livrämmar och hängslen här och räddar oss själva genom att säga så. Det är också lite så att om en vecka så har det inte spelats. Nu spelas det derby imorgon och det händer inte så mycket mer än att folk går hem och, och skinka och det är inte så lätt att podda om, om det heller. Så vi får väl se när vi känner att vi är i, i kraft att göra det och känner att det finns aktiviteter att avhandla. Hoppas ni har överseende med det så Ta på dig tomteluvan nu, Hjelm, och önska Vår lyssnare en god jul har inte, jag, har inte jag den på mig alltid Nej Jag tar på mig tomteluvan och så önskar jag er En fantastiskt trevlig och god jul Och kanske till och med gott nytt år Om vi inte hinner med något avsnitt till Av Röglepodden Och så tackar vi Vår samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrå Gott jobbat Tomteluvan <laughs> Hoppas ni får båda trevliga stunder i jul och så säger vi som vi brukar säga på återhörande. Joa. jul! Här. Och här. Och här inne. Ja, med klana kortet kan du välja att betala nu eller senare överallt. Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat.